قرآن مخترم موردن کو دمولانا عبدالباری سیب دو رئی تفسیر قرآن دا 28 نمبر کیسٹ چی کی پٹوپا محلہ پر اگزائی مسجد کی پسطول چین دا دا دو دار نو کی شعر دید ملاوی دو پتہ ساتی انشاء دا سنت کیسٹ سید اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالر احمد پلازا نزدی منچوک جانگیرہ روڈ سواوی راپ رائٹر شیر توحیدی موبائل نمبر 031 داود رحمه الله فرمای کذاب دروغجن دی اسوارم المنکی والا فرمای دی, دی کہ ابو الجوزا د عائشی صدیقې رضی الله عنها روایت کین او ددس اماده عائشی صدیقې نه ثابته نه ده وی لہذا دا علی ته دا دروغ دی بل روایت د تبرانی د اوروی ابن زبیر نه روایت دی چې د سفیر رضی الله عنها روایت کین چې کله نبی علیہ الصلات والسلام مفاتشه او دا هغینا پس هغه لی او یا رسول الله کون ترجا انا وی الا یا رسول الله اے د الله پیغمبره ته زموږ د امید ځای وی وی د دې نسل دال څنګه کوي د دې کی خطاب دی الله کا خطاب او وسیله لري لري چې زو نه دی هغه دا روایت غلط دی ولي د دې کی اوروا حضرت سفیر رضی الله عنه روایت کوي او اوروا پیدا شوه ال او چې سفیر رضی الله عنه دنیا نه تلی ناغه و فهد دا د یوه ستره غله ده دی و سفیر رضی الله ان حدا سی ویلینی ملي ازا دا خبره غلطه ده درېم حدیث پیچ گئی مستدرک ده حاکم یو روات ذکر کړې دی ان نارجولن زریر البصری اتا ان نبی صلی الله علیه وسلم یو لون دوستره غواله نبی له سلام سره او نبی له سلام دی ته زما د پرد الله نو سوال وکړي زماستر کی روغي شې او به دا وی اللهم انی اسالک ای الله استان سوال کوم او اتوجه الیک بنبی کا نبی الرحمتیں او تا ته توجه کوم ستا په نبی سره چې نبی ده رحمت دی ته زما سوال قبول کا پری حدیث کراوی دے ابو جعفر مدائنی امام مسلم ابن حجاج فرمای اتهما بوزل احادیث وہی ده بد ظن احادیث جوړول وتولید الاخبار تظنن با اخبار خبرونا یعنی ده ظنن به خبر جوړولې ده ظن مې ریوات جوړول ده حدیث موضوعی دی بل حدیث ذکر کای چې کلا ادم علیہ الصلات والسلام پیدائش نو توسل کړو په حضرت فاطمی په حضرت حسن په حضرت حسین مجمع الزوائد دا روایت ذکر کړلې په دې کې راوي ده امر ابن ثابت ابن حرمص باش یاده و دروځنه امام بخاری رحمه الله فرمایلی لے به قویین دا ټول به ذکر د تهذیب التهذیب کې ابن حجر رحمه الله بل روایت ذکر کین وې د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې کاه تراغې یي یو سړی راغی د نبی علیہ السلام قبر ته ایدا الله پیغمبره امت خرابيږي باران پکارلې وې دغه ځای کې ودو شه خوب کې و تراغې نبی علیہ السلام څور شه حضرت عمر دواې جوا او کی کنه نو امام بهقي دا ریواذ ذکر کړل دي جواب دا دی چې دا قبر تراستون کې څوک نه معلوم پتن لګي مجهول الحال له بل بری کې سیف ابن عامر رضی الله امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرمایلی سب شیئن میزان الاعتدال هغه دا بحث کولای دي دا نگی نور روایتونه ذکر کای لکه روایت د حضرت آدم علیه السلام د توصل په نبی علیہ السلام چې ګورینا آدم علیه السلام الله رب العزت کله دنیا تراولې ګو سولیکلو الله ستانه د محمد صلی الله علیه وسلم په واسطه سوال کوم ته ته دا ما ګنا مافکا ته ما د خطا مافکا الله ته وي محمد څنګه تا چې دا پیدا کلم پارش ملي کلي لیدلیو چلا اله الا الله محمد رسول الله زپوشم چې دا ډیر لوی انسان ني او یا الله رب لی دا ته تو فرمایل ته محمد صلی الله علیه وسلم نه و نو ما خلق تو کا تب پیدا کړی دا ټول جهان به منه پیدا کړی نو داری واه ته ضعیف ده بلکی موثوئی دی عبد الرحمان ابن زید بن اسلم په دې کې راوی دی اغا ضعیف دین کنز العمال سیانت الانسان هغه وای دی حدیث کی او حافظی راوی دی او بیا پدوسو 76 کلی کلی دی چې دا روایت موضوعی دا دی دا رنګ د قرآن د صریح نصوصه نه خلاف دی ډیرو محدثینو ذکر کړل دي ډیرو له له علماو ذکر کړل دی خو د یو حدیث د صحت په اړه دا خبره دلیل نه دی چې له یو خلکو دې ذکر کړی بل حدیث ذکر کای دام دا الفتک جنہ نبی علیہ الصلات والسلام دو وفات نو رسو په مدینه کې کا ترافی یو سړی شکا تو کا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا هغه یو تو فرمایل ویل لشی او د نبی علیہ الصلات والسلام د قبر په محامه بر په دی روزه کې سور یو کوي چې د قبر الله ته کار شي چې باران دا ور یل الله رب لی ذات وی دا دلیل په دی باندې کنا دا حدیثم ضعیف دی سیانۃ الانسان صفه 245 او 200 شيالي سکي چې دا روایت په اتو طریقو سره نه کړلې یو نه په اتو طریقو سره نه او په هر سند باندې بیا کلام کړي او دا ویل دي چې دا مون کته او وځي سي یو سندوم نه دي اتو طریقو سره نه او په اتو وړو طریقو زئیث ده او دا مون کته نبی له سلام نه ثابته ثابت آی آج سي سي دیکره رضی الله عنه سند نه بل حدیث دلیل کی بیسګین جن ابی السلام وی کلا یو سړی د کور او زی د مانزه د پاره د دې دعا کوي اللهم انی اسئلک به حق السائلین علیکا به حق ممشى هاذا الیکا الله ستاسو سوال کوم په حق د سوال کول کوستاو او درنګې زماده د اطلوب په حق باندې چې د تا تر روانیم اللهم علیه رحمہ الله روح المانیش په غم جیل 127 کې وایي د دې سند کې اعطیا او فی اورایې او په هغه کې اضاف نه سیانۃ الانسان دارنگی امام زہبی په الکاشف کین ابن قیم رحمہ الله زاد المعاد کین او ہجہ سمیر رحمہ الله په مجمع الزوائد کین ابن حجر رحمہ الله په تهذیب التهذیب کې پدی کلام کړه دی وی دا روایت ضعیف کین دارنگه ابن حبان او حاکم په مستدرک کې یو حدیث ذکر کین چلا هغه الفاظ ذاتی به حق نبی کا والانبیاء الذين من قبلی سانا الله سوال کوم د نبی له سلام الفاظ ذکر کړي حدیث ده کناوي سانا سوال کوم ساده نبی په حق او د حق انبيو په حق ته زمانه مخکيون حدیث سند کې روح ابن صلاح المصري دي ابن عدي رحمه الله فرمایي چې دا صحیحسته دي دارنګ بل حدیث ذکر کړي چې نبی له سلام وايي تاسود الله نه سوال کوي فاسال الله بجاهي زمو په جاه د الله نه سوال کوي فان فا جاهي عند الله تعالی عظیمه زما جہد الله تنیس ډیر لوی دی علامہ آلوسی رحمهم الله روح المانی 127 صفحه کې لیکلي دي دا عام او خلق او وینا دا اهل علم کې هیچا دا کول نه لیکلي او سیانۃ الانسان 357 صفحه کې وې چې دا حدیث موضوعی دی د ځان په نبی علیہ الصلات والسلام د حدیث جوړ شوی دا دا دی, دی, دا دی دا ټول دلائل پری باندي ني چې نبی علیہ الصلات والسلام نور نه کاندي دا غي توسل په په دعا کې هرې طریقې چې الله ستانا د فلان کی په وسیله د فلان کی په حق د فلان کی په توفیل باندې سوال کومه دا ناروا دی ناجایز دی امام آلوسي رحمه الله دا کاني کرخه خبره کړې ده قلم يفعل احد من السلف د سلفونو بالکل نه ثابت وی ایجادا کول نه ډکړي نو لہذا دعا کول په دې طریقه باندې دانه دی جایز د پندیشه قرآن رحمہ الله حغه به یو مثال پیش کوم او اې داسې مثال لې یو سړی دی او بادشاه وړاندې مجرم ولاردل لاس به دړې لیدل ولا هغه بادشاه مخې ډولارد دی د جاجو د قاضي مخې ډولارد دی هغه وی الله زخه مجرم دی قاضي دی وی چې قاضي سیب جج سیب زخه مجرم يم ده خو دا ستاد زنه دی دا ډېر ښه سړی دی د پ مخ باندې ما ماف هغه به وي جورم تا کړړی دی خړی زما دی او ممس کې تا سر ده تا د د په مخبانې مااف کوم و دا بلکل ب فې خبره ده هغه جدا د داوی د له شفااتو کې نو بیا بیا خبره جوړږي په شفاعت شات نه کوي شفاارت نه کوي او توای چې دا د خړی د د د په مخبانې مااف نه او خړی زما د مجریم تی تاولی مافکم دارنګې ده پنځه شاو القرآن نه هیمه یو هغه خبری خبرې کولې لانډي دا جو وسیله با امر شرعي دي امر شرعي دليل شرعي غواړي بس د قرآن سنت اجماع او د قیاس د مجتهدنا قیاس د مجتهد او علاغي چې کله په دې کې یو شی موجود نه وي قرآن کې نه حدیث کې نه وي صراحتن نه وي قران خو یو وخت تغو الیه الوسیلتا وسيله الله ته الټوي اوس قران وسيله ذکر کړی دا کنه دا ما ته مخکې د جائز وسيلو کم اقسام ذکر کړو دا قران ذکر دی او احادیثو نو چې کله پدې کې نهي نبيیا کې اصلمتحدون نو یو خدادا چې وسیلات دا امر شریده امر شری دلیلی شریق ونی دیم چې وسيله به د دې سم مطلبو ذات انسان غاغه خو کې غوخي او وینه ده نو دغه الله ته وسیله کول د دې سم معنا ده مطلب او که توای چې زړه ده عمل وسیله کوما نو د بل په دغه خلک تیسنا چاينه قران کې الله وی تلک امه قد غلط لا ما کسبت ولکم ما کسبتم دا غ عمل غزرته له تا سره ست عمل له دا غ عمل وسیله نشینی ولې نو وسیله ول پزات د غیر پجاهد د غیر په حرمت د غیر دا غیر ک هر څوک د علاوہ الله نا ندان دا او نه جایز یا ایه الذین آمنو تتقو الله ای ایمانوالو ویریږی الله نا او تبغو الیه الوسیلتا او لټو دی الله تا الوسیلتن نزدیکت د نزدیکی دو وجاهدوا فی سبیلی او جهادو کای په لار د الله کی لعلکم تفلحون د لارچتا سو کامیاب شئ نو Васиلی بس یمبتسل قران وی وجاهدوا فی سبيله جهادک ای پلاردا الله کی دې د پاره چې کامیاب شئ ان الذین کفروا یقینا اکسان چې کوفر وک لو ان لم کشید دې دې پاره ما واسو فل ارضی جسمک کلی جميعا ټول امسلہو دې پشان ما هو دې سرا لیفتدوه به دې پاره چې دې فدیور کی باغې سرا من عذاب یوم القیامتی ده عذاب درز ده قیامتنا ما تقبل منهم قبول بنکڑیش ده دینا و لهم عذابن علیم و دیده پارد عذاب دردناک یریدونا غالب دی این یخرجو من النارین چو اوزی ده اورا و ما هم بخارجین منها نبیدی و تنکی ده دینا و لهم عذابن مقیم و دیده پارد عذاب همیشا دی صورت سزا د ظالم ذکر کولا کله دا ظالم جې دی زلمې کړی دی نو دله به صده لکه یو پهغ ظالمانو کې د غلاګر او غلاګه ساارې کو سا کاتو غلاګر سړی غلاګه ښضا ف ای هم پریک لاسونه د دی دواړو وره مخکېم د حکم ذکر شوو په هغه د ډااکې پارو او ډاک دی دووي چې په سر غګوري یو سړی را شي غریون مدیونی سی توه د در بندبهې تمچ در بندې کي په ایراکه. یاو دی دوی ډاکہ یو دی یو دغلا غلا دی دوی چې تا مال په محفوظ ځای کې خېده ته خبر نه غل ګټ کړي دا غل د مال یې وړي دی دی طریقې سره یو سړی سر غلا وکړا الله یې سختو اېدیهما پری کای لاسونه د دای ځوړل لاسونه غوري چونګې غل او غلا غر ذکر شو نو د سړی نه بوم لاس کټ کیږي د خزنه هم جزان دای له بدل او غول شي بدلا بیما کا سبا یا جزائن دپار دا, دا سزا دا حقی عمل جزائن بیما دپار دا, دا سزا دا حقی عمل کا سبا چکڑ دی دی دوالو نکالم من اللہ عبرتنا کا سزا دا, دا اللہ دو طرفا واللہو عزیزن اللہ دے زورا ورحکیمون ورحکیم حکمت والا کدی حکم مانی عمل پیو ملک کی شروشن اغلاقانی بکمی شی اسم لاسونه کټ گی د چانخ به کټ کېږي خو سبا یو طریقا خود سزا په تور کې شروع شو پټې باندې خی تپلان کې ټیم کې بد غل نه لاس کټ کېږي ولې اغلا یې کړه وا د اغلا ثبوت نشوې او خلکو دوی چې دغه ټیم کې نن داراو تماشا کوي اجریلا سواله یا ول تور را احلاسه یې یا بل شي او لاس یې دلته کې بروت یې ډوبونو یې د خلکو ویني ګنه نه دی به به بازار کې بغیر دی لاس بشاتنی ولي ولې یا رب یو سرا که ما اغلا وکړه لاس کټ کې قرآن ملک پا کې دخلنا لاس کټکا و يردا خو ظلم دی پینزو سعود ضرورو پوشي به پټ کړی او د لکونو روپو لاس ته کټ کړی به شک چې دا لاس د لکونو وو خو چې ضرورت لاس کو دا لاس د انیوم پاتې نه دی د یو کروڑ روپو لاس بلکې د کروڑونو روپو لاس حرامو پلیتو پیسو ته چې نزدې کو نو د دې لاس کی مت دا ټولو پیسو نه لاندې شو وسې دې کټ کبي وردا د بي قيمتاله استين فمن تاب من بعد ظلمه جاءت توبو واستاس پاس د ظلم و واصلها او سئيك خپل عمل فان الله يتوب عليه الله به مهرباني کی په ان الله غفور رحيم الله دې بخون کې مهربان علم تعلم اياتن په يګي پدي ان الله يقينا الله لهو ملک السماوات والارضي بل رضا با شي د اسمانونو د یعذب مئی شاہ و عذاب برکی چالا را جو غاڑی و یغفر لی مئی شاہ و کی چاہتا جو غاڑی والله علیہ کل شین قدیر اللہ دے پارسیز بان قدرت والا پینزم باب ختم شا یا ایوہر رسول دے زینہ نمبر پچاس بولیش پا گم باب دیکی تسلید جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم تا ترغیب دے قران دا او پلیتای د اهلی یا ایوه الرسول پیغمبره لا یحزنک الذین هم جن دین کیته لرا کسان یوساریونه فلکفرین کی جلدی گئی پکار دو کوفر کین من الذین دا کسان نہ قالو چا غی آمنا مونږ ایمان را وله دی بی افاهیم خوایدا خبر ابخلو خلو ولم تؤمن قلوبهم او ایمان متره وله زلون دای ومن الذین هاذو او د هغه کسانو چې يهوديان دي سمعون للکذبی ډیر غوګي خودونکې دي دروغ وتا سمعون لقوم اخرینا غوګي خودونکې دي د پاره د بل قوم لم یاذو کا جاء قوم دراغله تا تا سم منافقان می اوهلی کتاب وې غمدن د نه کتاب لره کسان چې جلدی کې په کار دو کفر کین دچانا د منافقان نو د يهوديانونو ولي سمعون للکذبی دای دروغ دی دروغ او ري او هغه ته هوګي دي یو مطلب دا چې دروغيږي هوګوتا يا خالق الا حول ولا قوه هوګيږي دروغوتا سده پارسه مطلب راختیاو تا کم هوګي دي او دروغ ډيرا وي لکه دې ټيم کې بلې ټيوي کې ټول رختي کنه تا سن دا بوځو کدي ټيوي کې سحر نه تر ما سوده نه ټول رختیا وي هغه ته ټول ناشتي او اخبار خو جرازيدا ټوله وهي پایګه بالکل غلط تکې نه راګې د پاره ټې او بیا ډایجست توبه خدای توبه ها هجر ازینو او بیا زره ملائک وسري لا حول ولا قوه الا بالله هغه دروغ ته تیار دي او ترخت یې نه هغه ته وګنګ دي نسمعونا للغز يوم فلبدا ته دروغ ته ډیر وګګ دي دې مطلب دا سمعونا وګي خدن کې دی تا ته للغز بيد پاره دروغ جوړولو پتا باندې وګ بیخي څلور بارا د بارا د دروغه ډول پتا او به هي هغه غره نه مانیږي وسیله نه مانیږي ټول رس پدیاله مو وسیله نشته سماونه لیل کازب نبی له سلام بارکه بیوی وینه مانی مشران نه نو ټول مشران را لوي غزبم بد کړوي او به د مشرانو به ادبې کوي سماونه لکامن اخرینا او کی دې د بارا د بلقوم بل مرس با چې دادی چه تا تا بدیر نسی چه لا خبر بلتاو رسیوی دادی یهودو تا منافقانو صفتو کم کن لم یا توکا چه ندی راغلی تا تا دا حقی کار سوی چه حرفون الکلمة من باد موازعی علی کلمو لرا پست زیونو داغینا یعنی داغی زیونو مقرر دی مانای مقرر دا او دی پا بلخواڑی یقولونا وائدی انو تیتم هازا کدرگر شداسو لرا دا نو عمل بيو جاي وا انم تو تاو قدر دل نکڑے شدا ف هزارون ځان تی بچ جاي یعنی مشرانې ځکله الیګي کی نخپل کتاب کې کی تحریفو کې غلط خبره والور کی ویلر شیخه سخه وې وی ګورای واورای کچته زمونږ دی خبرو موافق خبره کوي او به امنه بیا برختیا وي او ګذدن خلاف بل سوی دی ګورم مماني و مې یرید الله فتنه دهو جواب ادخال الہی الله و دد د کومی ما اراده دا د نسوک نشته دی چې دی لی د ت کې ومن یری د الله هررا غسووک چې الله اراده و کې پیت نه ته دا دغ فلن تملک کله من الله ش نته بچریمالک نوشي د د پارا په مقابله د الله کې د هیسیز اوله عقلله نه د هغه لم یې د الله چې الله اراده نه ده ک کړی چې پاکې زړونه ددی لهم فی الدنیا خیزیون دید پار دنیا کی رسوائی دا و لهم فی الاخرت عذاب و نازویم دید د دی آخرت کی عذاب دیر لوی سم ماہون لیلکازی بین دیر گوگی خودون کی دی دروغو تا اک کالون لیس سوختیں دیر خودون کی دی حرامو دي خوی با دروغو سر ایکار دین دروغو ری او خوری حرام مطلب سے دین دن نا و باہر نا پلیتا خیٹا کی حرام پراتی دینو خیٹا پلی روګه د یلم ذریعہ د قران ذریعہ د پاکو دا او یدو ذریعہ هغه هم حراموري نه دی کې د حق انابت بلکل ختم نه ف ان جا که ک دی را شیتاتا فکم بینهم فیصلو ک د دی تر او عارضن هم یا مخواله د دینه و ان دورزانهم ک تمخواله د دینه فلن یذروک شیان چری بازارادر نه کیتال لغونی <متلب> دا دی کتا دی نسا مطلب, مطلب دی کتا دا ر کته مخه واړه د دې نس م مطلب یو وی دا مطلب دې کته فیصله کې دا دې ترمن او وک نه کی نو فیصله نه کې نو دې زرر نشي درکولې مولانا حسین علی رحمہ الله په روایت باندې زموږ استادان دې کر کوي چاغه بفرمایل چې فیصله اون کې د ک سوای بياخد زرر سوال نه پیدا کیږي بیا د زرر سوال له چاړو فیصله دیونکړه انا دا د جج بخله پاتې شي بياخد زرر سوال نه پاتې کیږي مولانا دا دا او اریزانهم ففیصله کو ددی ترمنده د شریت په حکم او آریزان هم یا مخواله د د خبرې نه چې دی د تغلت ته فیصله وړانددي کوي هغې نه مخواړهوه که تو ددی د غلتې فیصله نه مخواړی او سمه فیصلهدي وکړه لن ورو کشیان چا زارارت نه شي د تعالی لغونی لغونې دا دغه کولو نور هم مفسرین نود کې وي که فیصله کې او که نه ک ستا یو واه و انه کمته کهته فیصله کې نه ف کوبی نه فیصلہ قاعده دای ترمان د دا انصاف ان الله يحب المقتصدین یقینا الله مینا کید انصاف کون کو سرا وقیف یحکمون دی کا دیسنګا فیصله کون کې جوړیتا فاین دی متوراته د صحد تورات فیا حکم الله باغی ک د حکم د الله مطلب دای دی د دا الله په قانون فیصله کینا ان دې سره هم قانون د الله موجود دی سمعت الله نا مین بعد ذالک دی اوری د پاس دینا وما اولائك بالمؤمنين حقيقه سلي ندي دا مؤمنان قران ول اخره کنه دي او اسويوتا هيجا یو سره یو شه پټي پټي شسळे چا پیره راضي ایتا دا کار کولو دا دي دا دي کولو چې بلکل لغش اخره کې توي مړه ته فد تک نو الله ربو لذا ته چا پیرنه کلو دي داسې دي داسې دي چې ما اولا کبل مؤمنین داوه د ایمان کوي خودي ممنان خپل کتاب هم دا د معمنان نهدي خپل کتاب هم د منی که نه ان ځل نهته وته مږ را لیکلی د توته اودن پهې کې د ورنا ته په نورو نه وړهغېې هدایت هم دیرهنا ده یکو م نهبيیونه لځ نه صل به کوله پهې باند د غام بیا دی توي سي فاطمه بها دا مطلب ندې یګني بعضي انبياو الله تعالی اخې و بعضو نه وای شي نه نه ټولو غاړي سي وا خدا غو خصيفت دي چې يحكم به النبيونا فسلب کوله پديوامي انبياو کوم انبياو الذين هغ انبياو اسلمو چې غاړي اخې تا للذين فسلب کوله د پاره دغه خلکو هادو يهوديانو ته هادو یو معنا کوي امام قرطبی تفسیر مظہری او علامہ آلوسی رحمه الله کتابو من الكفر من للذین قد بارغا قسانو ها هاذو چدی توبیسو د کفرنا والربانیونا فیصله کوله پریبانی خدای خلقو نیکانو پیرانو بوله بار او علمانو مطلب سره ګور د الله په کتاب باندې فیصله کولو بان د مولا کاروم دي د پیر کاروم دي او دی مسلمان کار هم دی بمستحفیزو من کتاب الله فسبب ذی چې دایته چې دای مهحافظ ګرځول شيو د کتاب د الله د دینه مطالبه شیوه د حفاظت د کتاب د الله او علی شھدا او دی پدیبانه ني ګران یا شھدا مقرر پدیبانه روکبا يعلمونه دی پدیبانه مقررو زمینو درین چې دای کتاب بل تخی بل وچبل دیوای پختله به عمل کی فلا تخزوا الناس وخشون میه ری گئی د خلکونو او ری گئی زمانا یره قران صاحب کتاب دی دی په فیصله نه کولې کنه ویره کر اختیار و نو دی خو خان سی ب خان کاکا کا چیرمن سی بو وزیر سی بو دی باندې په بدو لګي فلا تخزوا الناس خلکونو میه ری گئی وخشونې وې ری گئی زمانا نو کې یو صلیب چې راځو خو یې رېګم نه او زکات راځي سر سایه راځي د دې فلن کې دي جیبا کده د خلاف خبره وکم الله ای ولا تشترو بیااتی سمنن قلیلا ما خلای باتون زم دنیا لګا وړي دنیا لم دما ما فیصله حاصل لاندی وهم لم يحکم ایمان زل الله چا چی فیصله وکړه به حکم چلارالې کې دي که همو الکافرون نو دا ګسان هم دی دی الکافرون دا دی کافر جدہ اللہ پر علی گلی قانون فیصلہ نہ کہی علامہ الی رحمہ اللہ وئ الحکم وان کان شاملا لفعل القلب والجوارح لیکن المراد به ها هنا عمل القلب تصد والله نظاعفیکوفرمن لم یو صدق بما انزل الله تالله و داکم فیصله کول اگر چې شامل دی فیل د ړ او فیل د جوواې ل ینی د آزا او فیل ل فمررات پهې ځای کې فیل دقل مراد د زلو فیلته نامرات دی چا هغه تصدق دی او پهې کې چې یو سړی د الله را لیګلی قانون بنددي د زړونه تصدیق <تصحيح> نه کوي چې دا رشتینې قانون دی او بد دا بیا کافر دی مطلب مطلبسه شو دته و الله کم چا چې فیصله نکړه د زړه بیما په اوکم اندل الله چله را لیګلی دی فلا کومل کافرون کافر یعنی د زړونه د الله رالیغلی قانون نهې او یر دا خو نهم بد دا بیا خود کافر دینو په قطببنالیم یو سړی دی چې د ړنه د الله قانون منی چې او یاره دغه قانون د الله دی فیصله د الله دغه دا سما پ ایمان دی او دا صحی ده او د بلبانې چې د فیصله کوم نو بخواند یمګونهګار مجرم نو کافر نه دی ونهګار دی او که نه بریتته وئ چې ډیرېښ وړه نو بیا په غونبانې خوشحالی اوله علماء کرکي یو سړی غنا کوي او پاغي تل زوز اخلي بیا رس په خوشاله دي او کفر خدا غي توين مومن مسلمان سیوه داده چ غناو کی بیا په خفاي او چې غنا یو کلا بیا په حبرت او یو خوشاله ايتي دا ګور کفر دي بیا ډير دا 60 مه والا تاو کوي وي کیمه باسا خرات بدل چ داس مکه ددل خرات بدل چ حق ددلين او بس اونې ګټل بیا خوشاله وم ډير به خنده بږي خراتو مو خدایي کینو کډیر پکې خيال ته نه گیږي ځران کینه مې سم کاو ګټه لګي دورا دورا دا سړې دا دورا پکې نه صحیح دا یو میخه پکې نه دا کفر دی ګوره وکتبنا علی ان النفس بالنفس مونږ لیکلو په دې خلق باندې په کتاب کې دا خبره ان النفس بالنفس چې یو نفس په مقابله به بل نفس کېږي ولینا وسرغا بلاینه په بدل د سرغا کېدا ولانفا بلانفا په بدل کې مطلب دا دی سړې قترو کو نوې وژنا بل نه سترګوستا سرګتو باسا پوزه پرې کلا پوزه تی پرې پوز کا ول اوزنا غاګ بل اوزنی په بدل دغه کی والسنه غاخ بسنه په مقابل دغه کی ول جروه قصاصن او نور زخمونه بدلې والدي معنا دا د نور ته یو لخت د اخلاص کړه نو لخت تن بدلو اخلاص اخلاص کا ولا او فمن تصدق به چا چې خیرات کو بریخ بل زخم فهو كفاره الله نذا بي كفاره دد بارا يوسڑی بل زحم مرکو خگی کو تکلیف ویلار کا دیوے چ بدل نا خلم بس خبردا داب با دد دا دا بارا دا دا کفاره شی ومن لم يحكم بما انزل الله چا چ فیصلہ نکلا بہ حکم چ اللہ علی گلے دے او لایکم الظالمون ندا گدی ظالمان ہو گرے خول زحم ماس کولو کلا کلا دسی او دا ہوا کی ویلی اغه سره او مشر بوډا و عالم مغالبا او ځامنیو ناغم سړیس برغان غونی وو خو یو پکړې روان وو لار خپل بوډا او هغه جبیزتي وګړه او دینو وروته یې را بس مافی کا خو خبره ده وی داخه خپل ځای ټیک ده وکلا کلا سړی زړه درد کوي او یو شی کلا کلا د بل <سؤال> سیزو د پارا <سؤال> ذریعہ او سبب <سؤال> وګرځي دا یو سړی نو چا چرګ پټ کو هغه معلومو چرګ ولا چا مړ کو نو زامنه ته غره دي چرګ ته پوسو کوي ګینه بس کوي وي ته پوسو کوي یار پری ده یار ابي زامن په دې سره نه شو بدولې بل ردي ولا غاملکا بل ردي کېدنو پکینه سړې مرته دا یو او سیز کلا د بل بنیاد ګرځي چې کلا داس مامړین بیا بسړې نه ماکه بیا د ټبو باسي ناغه بیزتی جا وکړه دې زامن وته مافي کا نو دغه بل بدل غسته نشو او چې هغه لوفرضې خبر شو جوړي هغه تللیه سړې بیزته غړې بدل یا غسته دې مې هغه بیا چې خدای یو یو ارامي د کسر ته خدایا دا سی یو یو ورچا لور کی بیا بدل د پلار خوخلی کنه نو معف کول پاغه دی کی چې ته پویږي چې اوس دا د بلی ګنا د بیا بی عزتي سبب نګرې نو بیا معاف او او کنه پویږي چې بیا وره تبریت تا نو بیا د ڈھابو پاڅه وقفن الا تاریم بی سبنی مریمه پر لپسی لیګلوم د بیا بیا ودنه هو پسی بی سبنی مریمه ای سال السلام زید مریم مصدق ال ما بین یدیه تصدیق اون کې او کتاب چې دنه مخ من توراتې چې طوررات دی په آاطناول انجیله ورکلو منګه غه انجییل کې هیدن پهې کې هدایت نور نه وړناوه او مصد کلېما بين نه ده ت کوونک دا کتاب چې مخکې دی نو می توراتې چې طورات دی بِمَا أَصَارَ حُكْمَ أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ جَلَّ رَأِي گَلَ دَپَډِکِ وَمَلَّم يَحْكُمُ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ چا چرا چا چي فيصلون کړه پਹਾ حکم چلارا لي گله وي فَالَّائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ دَرَجَ سَندِي وَتُنْكِيدُ تَابِدارَ اِذَ اللَّهُ رَبُّنَا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ اورا لي گله مونږ کتاب بل حق د پاره ذکاره کول د حق مصدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ تصدیق کوون کې د دا کتاب چې مخکې ددن نه دی منل کتابې د جنسی کتاب نه دا اسممانی کتابونه یې د نه مخکې چې کمم کتابونه راغلیدي د د غټولو تصدی کوون ک دی مهم منن او دی دی هبان حاللی پههغیباننددي مطلب سری غوره خبرې د ک دی چوای سایت کې انزل نه توه طفیه دن و نورون توات م را للی د هدایت دی اوړنا بی آیات کې مخ آیات کې انجیل مراله غلې عيسى عليه السلام لمي انجیل ورکړو فيه هدن وو نورم اي کوم هدايت د ورناده اوسې اوسړې کراپاسي تا توي چی انجیل کې هدايت ده ورناده نو په انجیل ایمان راړه کنه الحمدالله کتاب دی تورات ولراپاسي وي بج تورات موږ نه کنستاسو قران وي چې بدی کې هدايت ده ورناده ندی باندې ایمان ولینراله په عمل ولینکه دا هم هدايت ده دا هم ورناده الله وای چې دا, دا مخکني کتابونه د دې ټولو کتاب جامع د دې ټولو کتابونو د مضامینو راجمکاون کې می کتاب را لګل د چې قران دے دیم دا بانن بانن حقی دا دی دیم دا د مهیمنن نیګاهبان نه پاګېبان نه زکد هغې د حفاظت د مواری الله نوغستې بمستحفظو من کتاب الله د دې نه د دې کتاب د حفاظت مطالبه او دې پاګې کی د مواریخ پره ادا نکړه ولې هاذا پاګې کې تغیر او تبدیلی را او د کتاب د حفاظت د مواری الله غستې دا نو دا کتابه دا هغه کتابونو په کمو خبرو تصدیکو کې دا به ټیکې او که په کمم دی تدیک نه کوې بهغللتې دله اوس د دوران کوي دا عمل کولو د پااره دا قرآ اوا کې د به په ټولو سااتې چې توات کمم الله را للو رختیا اننجیل کم الله را لګلو رختیا وو اوس ز ایمان په ټولو کتابونو ساختمه چې دا ټول رختیا وو په عمل به کوم قرآن ماې ځکه حدیثم دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ هغه د تورات څخه باندې لوستین نبی علیہ الصلات والسلام چولی دو نو مخ مبارک د غسنه تک سور شو او نبی علیہ السلام فرمای لو کان موسی حیئا لما وسعه الا الطبای ک موسی علیہ السلام جون دیو بغیر زما د تابعدارای نبی بل لار نو هغه خاب زما تابعداري کولا ته اوس لګی دغه کتابه باندې د غسري اغلولې نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوئی رضی تو باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ و دی رازیم اللہ میں رب می دین اسلام دین ل او محمد من نبی دے صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی علیہ السلام غصہ مبارک ساڑھا شوار نو اللہ رب العزت و کتاب میں اخیرہ کلالے گلے دے قرآن محیمنن دے دے نگاہ بان پدے آسمانی کتاب انو نفح کم بائنہم دفیصلکه د ترمن ده ایمان ځل الله موفق د کتاب چله را لغلی دی والله ت تبع اووا هم تا بدارې م کو دد د خوای شو جا چې مخړهون کې ما مورزن چې مخړهون کې دغه جااک من الحق حق نه لیکلین دپاره د هرر چا جاالله منږ مقرر کړی د من کومستاسوونه طریقہ و منهاج نور لار واضحہ شرعتا او منهاج کی بعض علماء فرق ذکر کړی دی چې شرعتا اصول تو وای او منهاج احکامات تو وای سو کوی سنت او منهاج لارہ سبیل او سو کوی شرع مطلق لار او منهاج زیاد تواسہ ها جواہر القران کی شیخ غلام الله خان رحم الله هغه وای چې شریعتن د ظهور په اعتبار سره او مینهاج په غیبانه د تطبیق په اعتبار سره وتوی خو بہرحال لکلن په پارا دهرچا جالنامو مقرره کړي ده منکم استاسونه شریعتن طریقا او مینهاج نو لار واځه نه مطلب څه اصول د ټولو یو دي او نور احکاماتو د هرچا د په جدا جدا دي تو رات کې چې کمم حقاماتو هغه بس منسوخی چې کم خلافو دقرآ نهقرآو سره مافکوو نو خ ده او سمب کدي او که کوآو سره نو معافهناغا په خپله زمانه کې هکو اوس من سوختدي بس عمل به پریبانندې کوو وله ش الله او که د الله خو غه شوي ل جاعل کومو ګځلی ب وي لیکن یو ډلی ن ګځو سلا فررض به کېڅو بللو کوم چېتحانو کې په تاسوفی معتا کوم پهواسهې چې دررکړیدي تاسوړه فته بکل خیررات اوړاندې شي کارونو دنی کایته الله مر جوکم الله تستاسو پسس کېدللی جميعیان د ټولو په یون بیاکم نو خبر به تاسو ما په کومم في تختلیفونونه چې تاسو بې اختاف کړلو په کوم ب نه همم بمان ځل اللهفیصللوک دا په انزلله لی کتاب باندې له ماتا تا کتاب را للی د نو پاهغې کېديهې ک دا دی په کوم با نه هم ته فیصله کوغې ددی تر منځ ماه منځل الله چلله رالییکلی د تا ته واللاته طببع وا تا به داړمه کوه ددی د خوای شو اویا دا مفول د آمو ک دی زه د ته حکم کوم چې ددی تر منده هغه کتاب سره فیصله کو چې کم را للیلی دی والله ت طببع او دا بيداری مګر د خواهش ده دی ورته قران وایي د خواهش پر سم ده هلته کې هغه باید موږ په کتاب فیصله وکه و صدا هغه خپل کتاب کې د خپل خواهش موافق تبدیلی کړو نو کتاب کتاب پات نه ځکه قران وایي د دې د خواهش پر سم ده واحذرهم او يريګد دينه ان يفتنوګه بدينه چوادینلۍ ان باز ایمان د الله علیه کا د بازه حسنه جلل الله علیګلې دی تا تا او د لم وت ورکه پهفه ان تولله کدی واړیدل فلم نه پوواشاه ان نه معیريددو الله چې یکنن غواړی الله انیصبه هم چې اوه سته د دی بعضزنو بهم په سبب د بعضې کوونهو ددی آذا به تکلیفو په ان كثيرم منن نه سله فرسیکوونه ډیر د خلکو نه دینا فرماناف حکمل جاهیت ابغونه آیا د جاهیت فیصله لټئ اماناسانوڅوک د ډیر خسته من الله د ال لارببولول ذت نه حکومن په فصله کې دقومی یؤمنونه دپاره دکوم یو کون چاغې یقین کوي د جااهیت د فصلی نه سممتلببه چې لاټی د فصله دیت دی دقد د جااهیت د زمانی فیصله نهئ نو د نووي دو فصلی دمررات د فصلی د جااهلییت هر هغه فیصله ده چې خلافی دی قرآن او د سنت نه الله ربو دې د توې چې ده الله نه په هدا رفیصلا دا بده چا کې شي یا ایه اللذین امنو لا تدخذو الیهود و النصار او لیا دې ځاینا ومههسا او و مبد سورته آیت نمبر 58 پوری او دیکې زجر د مؤمنانو ته په موالات د کفارو سره او زجر ور کوي منافقانو ته یا مومینان مناکای چې د کافرو سره دوستي مکوئ یا ایه اللذین آمنوا ای ایمانوالاو لا تتخذوا الیهود والنسارا منی سه یهودان وسارا اولیاء دوستان بعض هم اولیاء او بعض بعض په دې کې دوستان نه بعض دي خوستا دوستو نشي کې دي و من یتول لهم چا چې دوستي وکړ دې سره منکم ساتونه فإنه منهم هغه ده بینده فإنه منهم هغه ده بینده یعنی من جملتهم وحکمهو حکمهم وحازا تغلیز من الله تعالی و في وجوب مجانبت المخالف فی الدینی تفسیر مدارک آمد کی آمد امام نصفی رحمه اللہ تین سو چبی صفا رنبی جلکی ہوئی مطلب ادا دیں جی پدی که اللہ رب العزت یاری دا مسلمان او اشارت پدی که وجوب دا دی خبری تا یاو صلی د دین مخالفت دی نو دغه مجلس پری دا او کتو سره بیا م ناستو لاله تو توغه بیا یو شی نو ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله هدات نه کئ قوم ظالم تا لا يهدي القوم الظالمين توفیق دی هدات نه اور کئ ظالم قوم تا ظالم <تصفح> نه مراد څوک دی وی الذین ظلموا انفسهم بموالات الکفار ته څوک د کافرو سره دوستی کئ الله عز و جل تلار نخین طرله الَّذِينَ فِي ممرون ځجر منافقانو ته طبیا کسان ړونو کې مرض دی یساارريونهفییم دی بجلدي کوي په په <تصفح> د ی دو د نه سواررا وکې یا کولوونه وایبد ناخشه یریکومونږه ان توسی بهنا دا راتون په د خبرې نه چبرهېمونته د زمانې مطلب سر د دی هما می راسی رحلهله هم کاو اهلو ثروتن دا مال دار خلکو ساسره اهلو یعینونهم على مهماتهم خلقو و اې دا مال خلکو او چې د به حاجت پیښه نو به سره امداد کو هم او یقرضونهم او قرض به ولا ورکو نو دی, دی منافقانو وی دا يهود مونږ لا را کوي دې را ل را کوي او کهمونږه ددی او نهمنو نو ناخشان توسی بهنا د راتون یریګو چې مړه بهش دلوګې پ بیا بهسه کوي یریګو د دی نه چې او برهې مونږ ده د سر د زمانې بیا بهڅو قرض نه را کوې کی سرتهلوړېدو دغ خبره اوس دا که نه ده اوس دککه خبره ده یاره دا خو د چې دا ز مونږ دشان دي او کدی سره ته لک نه سااتو زمونګه مع ارصب کتب نرواني دا د پهخونه قران خو دلې له چې دا د منافق خبره ده الله يفصل او قریب مزيد الله اياتياب الفتحي چرا بولی غلبا او امر من عنده یا بل حکم حكم الله رب العزت ذ طرف مطلب ز دې د بل حکم نس مراد دي الله به حکم کی پیغمبر تا د منافقانو د نفاق د ښکارو کول نو دا ارصبم پڑھا گشي تاسو یا دروغ بخاره شي س بهونه دی بهوګردي حال ما په هغ سر ا سر روفین فسهم چې پټې پخپلو زړنو کېنادمې نخپې معه په یقولوللهنا مننو او وای بهمومنان اوله نه آیا دا هغه کسان دي ا سبلله چېد کول پلله جا د مضبوط کاسمونه ددئ ان نهله مع تاسو سره او دی خونغ طرفته راان دي عمل ټول د غوی سره دی او پخلبانې مونږ ستاسو ملګري و ی حبیطات اعمالهم <سؤال> برباد شیدل <سؤال> دی عملونه دغی فاصبحو خاصرین وګرځیدل <سؤال> دی تان یان یا ایه اللذین <سؤال> آمنو اء ایمانوا علو مایر تذمنکم سوکتی ورید استا سنان دینی دخل دیننا فصوف یات الله بقومین زر دئ چ براولی بھرا ولی داسیو کوم یحبهم چ الله بمینا کئ دی سرا او یحبون او دی بمینا کئ دی الله سرا ازلۃن علالمؤمنین نرمی کون کی بئی پمومینانو عزتین علالکافرین چختی کون کی بئی بکافرون جہادون فی سبیل اللہ جہاد بکئی پلار د اللہ کین ولا یخافون لومۃ لائم مبے کی د ملامت یا د ملامت یا وین کنا ذالک فضل اللہ دال فضل د دا اللہ رب العزتو یؤتی من یشاء ورگئی جالر چو غواڑی والله واسعون اللہ دے فر اخر اسن کے علی منو پویا ان ماوللي کوم الله یقین ساسووس د الله اماام رازیرهم الله رببط و مخک سره وي اله چله رورزته لماانهها فيآيات المقدمتي عن مولات الكفارين ع في حاضآي بموالاتي من يجبو ملات وه الله د د ل کتابه د دوست من وکړه اوس د تی چې دوسته د چا سره وه ملګتیا د چا سره په کار ده ان ماولی یکوم الله ک نهستاسو دو د الله ی د باره ک سلی اویا او هم بعضو همیا او بعض د ی خپلوو کې ملګری ستانې دي ملګ سووک دی, دی. دی. ماولی یکم اللهستاسو دو د الله رسرسولو پیغمبر د الله واللهزییننا من لهنه او هغه مؤمنان یقیمون الصلاة کایمای مزلرا چې موس کایمای ته څه د مطلب نه دیږي نه بس موس کای نه چې د موس په مقتضا باندې عمل کړي د الله تعالی فرمانونو نه ځان بچ کړي و یوتون الزکات اور کای زکات په همرا کېون او دیرو دې رو کو کونکې الله تعالی ومیت ول الله چا چې دوی څو کړه الله سره او رسول او پیغمبر د الله سره ولذینا منو المؤمنان سره ان حزب الله هم الغالبون يقينا دل الله هندې دی غالیب وای به زوره ور یا ايه الذين امنوا اي ایمان و له لا تتخذوا الذين من يصيع غسان اتخذوا دينكم جدر ذل دين ساسو حزوان تماشا ولي بنالو به حزوان توكين ولي بنالو به من الذين دعاك غسان اوت الكتابات ورغنه شو غي ته کتاب نن قبلكم مخ کیسه سانا ولکوفارا منی سائ کافر او لیا بدوسی یانه سوق دې تاسو دین سره تماشې کئند خنداو سره کئند استحزاو سره کئند دی سره ملګرتیا مکوئ او کوطوي چیرې ده هډیر زورور دي او واتاک اللہ او یریګ یالانا ان کنتم مومنین کئای مومنان بین میریګین واذانا بیتو مل الصلاتین کله چې تاسو आवाज کوي دا پارا ده دا او و دایې د ټوګیو طریقه ذکر کړي ارس سر به خندا کوله او د اذان سره خنده کړي و اذان اده تم الى الصلات کلچتا سو आवाज کوي د پاره د مانزو دا خو د دې خوچت حکمو دې د پاره بزای موچتو او دا دعوت توحیدو ن اتخذوها حوزوان ولايبا نسیدای دی, دی لرا حوزوان پټو کو سره ولايبنا پلوګو سره استهزاء ور پوری کړي حوزوان استحضا کئی وصرا خندا کئی ولائبنا پلوب وصرا یو مطلب خدا د چازان سره اٹوکی گئی داولی دا پا دا پی بد لگی دو اچی بد با پی لگی دو نو دی سر خبل سے چلو نا نه شو نشو چې په چا بد لگی حدیث گرازی پیغامبر علیہ السلام وی چازان ویلو کی گی نو دا شیطان چی چوبیس گنٹی تا سرائی وې دې تختې منډا کې چې اذان ویلې کیږي نو دې منډا کې وي وي ولا هو ذراتن او دی چې دوی نه بعد خلاصي او رواني تر هغه ځایه پورې منډه وې چې د اذان آوازه په دغه وخت تنرسي دې دوره منډه وې ولی دې تختې شې دا په بد لګي نو تختې اوس کافر خو تختی دی نشول چې نه بشو تختې دې نه خېډه کې به مروړو داګی دې ستوده په اړه استهزاء کولا ټوکی به کلی کله سره او کله په بلې طریقې سره دې ټیم کې مسلمانان دا چل کړي سو ګویې طریقې سره هغه سره خندا کړي سو کوئی دا وګره دا تاسو غواسته سو چې تر سره دا وره ډېر خبره دا سو کوئی دې مليانو بل کړي بس الله الله اکبر دا غلطه خبره دا امام رضې رحم الله تفسیری کبیر کوي لئن انهم ان الدعامه الصلاهين دایو مسکو هے یقولون هذه الامال التي اتينا بها وای مون خدا کارونه کو صلا استهزاء بالمسلمين وسخريه منهم دای مون دیسر ټوکی کو وای فانهم يظنوننا ان على دينهم وای داخ مون دیسر ټوکی کو دی دو کا کو چې مونږ هم دای ملګریو ما اننا لسنا كذلك سره وبینې چې مونږ خدایي ملګری نه یو مانا دا دک اسی کاته پورته کېدل چې پنیت د عبادت نې دا د مستره خندا ده نذيب البريلي بس زه درېګه بیا مزرا ګرځوم سلام وللار ورپسې اسی سره وللارې مستره ټوګه گئے نو امام رازي رحم الله چې دا دا غي خبره مستره بیٹو کې خولې یو سړی پسې مس کوي نو نې تور په ځو د الله بیا ځان له مره او کایو سر ها یو سړی د تروسو پتاولګی را یو سړی به د تیرې تا ته پتا نوی چې مزور پسینه کیږي روسو د پتاولګی د امام ابن تیمیه رحم الله تعالی او د مزرو کو دا هم مخکې نه ده پتا ده چې به د تیرې مزور پسینه کیږي هواسي اور پسینې تړماته به کاته بارا شمه د مستره سهزادا ټوکی دي دا ناروا ده نه دی جایز صفات د منافقت ده ذالک بیان نم ديدا کارولې کوي و اېدا داس یو قوم به یا خلونا چا قلب کې نشته قلیا اهل الكتاب د دې زاینا اتمه حصہ د سورۃ شورو کیږي قرات نمبر 66 پورې او په دې کې ذکر کړي راتنا علما ایسو اوتا دا کار علما او تبا درا ده هغه چې دنو پلیته قلیا اهل الكتاب او اهل کتابو قلت اوایا یا اهل الكتاب او د کتاب خواندانو هلته کومه منا منا تاسوبد نه غني زموندا الا مگر دا خبره ان آمنا بالله جم غی ایمان روڑې دے پاللا رب لی ذات وما <تصفح> اون د لیلینا ا وبا غی کتاب چرالی گلی شی دی موندا وما با غی کتابونو اون د لمن قبل چرالی گلی شی دی د دینه مخکې وان انكسرکم او په دې پوسهی چې ډیر پتاسکینا فرماندی قل دوه ا اهل الكتاب او اهل کتابو تفسیر خازن کی وای چې هاذا جواب للیهودی دا د یهودو جواب دی وَلَمَّا قَالُوا مَا نَعْرِفُ دِينًا شَرًّا مِنْ دِينِكُمْ هَغې مسلمانانو ته یې راهمتساسو د دین نه ناکاره دین بل نه معلوم ساسو تاسو د دین ډېر بیکاره دین نه څنګه هغه جواب کوي الله ته وایا بیتا هل اُنَبِّئُکُم آیا زه خبر کوم تاسو به شر من ذالیکا ور ډېر ناکاره سره د دین نه مسوبه تن په بدلو ثواب کې ان د الله پنیز د الله من دین نه غچا دی لعنه الله وجل لعنت لا قلوبا تفسیری مدارک کی امام نسفی رحم الله یی چی دین ومن لعنه الله ډیر ناکار دین زمونږ دین نه یعنی زمونږ دین ګور ناکار نه دی زمونږ د دین نه لاندې دین د هغه چا دین دی چې الله لعنت کلو باغ دین واله وغضب علیه او غضب کلو باغ یبه و جالم منهم القرادۃ جوړ کړو په دای کې شادوغان والخنازیر او خندیران وا عبادت او هر هغه څوک ډیر لاندې دي چې عبادت کوي د شیطان یا عبادت او د هغه چا دین چې عبادت کوي د شیطان نو اولایکدا کسان شرم مکان النکار مرتبه ولدی شرم مکان النکار دی په مرتبه کې وا زلوا ان او ډیر خطا دي د سمیلان نه ان له ګمراه لوي نه دیر نه کار خداغا چا دین دي چا غین الله شادوغان جوړ کړو دا غی سدینو هیلی او چل کول خنزیران چې دین ورجو هیلی او چل والکول دای کارو الله دین خو نه کار دا خلکو دی مونږه خو ایچ چا نشادو نه جوړ شي مونږه دې چا نه خنزیر نه جوړ شي وجداد چې زمونږ دین دا مونږ غډ وړ کړي نه دی هغه نه او چې څوک غډ شکل به بدلی کی بیا وعدا جاءو کوم کله چراش دی تاسو تا خالووا د عامنامونږې ایمان را وړی دی اوقد د خللو بلکوفرې د را د نه شوی د ستاسو مجل ستا سره د کفرنا په هم کپ خاار او د یوتې د سره د دی, دی کوورنا والله علمو بماکانو یکتمونه الله د پویا پهغې چې د س پټی وته کرم منم طبې پهی دی کې ډیروته کرم منم طبې ډیر د دینا یساارری چې جلدی بکئ فل اسمی او گناہ کیں ول او دوانه په زیاتی کیں د پندای شه ور قران نه مه الله وایي چې کثرہ کثیر منهم تبیین ډیر پدای کی مراد د دینه هغه بدکار علماء غلط بیران او غلط درویشان می وای ډیر پدای کی یو ساريونه چې جلدی به گئی فل اسمی بوایل او د کلمې د شرک ابو معنا کئ تفسیر ابو سعود کلمۃ الشرك وهو قولهم وزر ابن الله یعنی دا په دای کې ډیر ویني چې کلمات د شرک بغارای ولودوان او ویني با چې جلدی بګی ولودوان په ظلم او زیاتی و عقلهم سحتہ او جلدی بګی په خړلو دای کې حرام لرا رشوت بخوری او دین په پیسه اخلي دنیا په غورا کین ولا بعزما كانوا يعملونه او ډیر بعده چې دې عمل کین الله ایدا د مليانو عمل دیم بحث کوي خدا خدید مشران و عامل کشرانو ولما دو قسمی کنه یو کشرانی یو مشرانی تو اللہ اید رئیسانو حالت ذکر کہیں نہ اکابرو ولولا ينهاهم الرضانیونا ولنما نقول دیلرا الرضانیونا خدای خلقو والاخبار او الیمانو عن قولهم الاسم یعنی پیرانو ولنما نقول او علماء ولنما نقول عن قولهم الاسم دوینا دو گنا دو دینا دو شرک دو کلماتونا فا اکلهم و صحتا دو خلالو دو حرامو دو دینا لبئسما کانو یسناون در بدد آج دی سامل کاؤ وقالت الیهودو و ایهودیان کدو اللہ مغلولتن لاس دال دی تڑل شوی بند کرد شوی غلط عیدیهم بند کرد شوی لسو ند دی دا باران با پدی نکی دا ندی بس جلو کن بل یو کبر لبلال الزيارات لبلال الصلب یو باران بوشو یو ګره کنا الله بخیل دی او زموږ خدایان ډیر سخیل ني نو وکالت اليهود و يهوديان يذ الله مغلولا لا ذلادي تله شي بند کړي شي الله يغلت ايديهم یو خدا مطلب چې غلت ايديم داخيري دي بند کړي شي لاسونه ده دی تباد کړي شي لاسونه ده دی يا غلت ايديهم بند کړي شي لاسونه ده دی ایو په د لانت کړی شوی دی بما کالو په سبب دې نهئ بل یده او بلک لاس د الله رب یزتته مبسوته داې فره دي یون ف کو کوی پهشاو خلکې الله رب لزت څنګه چواړی کهې الله سخی دی نه دی او دا ټول بخیل ديولله یزیدن نه کیررم من هم خا مخ زیات ډیرو لره په دی کوې ماه کتابون د للی کا چرالیګلی شو د ترته ب ربی کا صادت طرف نه تغياناً سرکشي و كفران و كفران و القينا بيناهم الاداوتا منجاً چولداد دي ترمند دشمنی والبغضاء و بغض الى يوم القيامتي ترزي دي قيامتا كل ما او قدو نارن هر کلا چ دي بل کی اور للحرب د پار دي جنگ اطفاء الله مر کی اغیل را رب لیزت و مطلب داده چ کلا د جنگ رادو کی دي اور بل او قدو نارن للحربين اضا هلا الله همله کیان دایغه جنگ ارادی او الله رب ولزات میګی او علامه چې الله رب ولزتین ذلیلې کی او فاری کی, کی. د جنگ کول او د پاتري شي و یا صون فی الارض فسادان او کوشش کوي پزما کې د فساده شاو فتو الرحمن کې معنا کوي د قدو نارن لل حرب اصلا الله وی هرګله جدی د خپل دښمنانو سره ده جنگ رادو کی ده اللہی کمزوری کیوی ختمی کی والله لا حب المفسدین اللہ میننکی ده فسادیان و سرا ولو انال الكتاب آمنو کده آلی کتاب ایمان نوڑیو وقتا که وزان بچکڑیو ده نافرمانای ده اللہنا لا کفرنا انهم منبلا رکڑو ده دینا سیاتهم تکلیفون ده دی ولا ادخلناهم او منبلا رکڑو جنات النائم جناتونو دنے متونو تا ولا انعام مكامت اورات اور انجیل کدی عمل کله تا حکامات تو راتو دی انجیل اما په هغه کتابه ان دلایلی هم ترالې گله شوی د دیتا مې ربین له طرفه دربدلینا یعنی قران لا کلون دی بخرا کلو من فوقیم نو پورته ددینا و من تحت ارجلهم او لان دخ بوددینا یعنی زه هر طرف نبی الله خپل نعمتونو را پرانستی هم منهم امه مت مقتصره و دیک یو دل ا در میان حق پرستا وَاكَثِيرٌ مِنْهُمْ دِيَرْبَدَيْكَ سَامَاعَ يَعْمَلُونَ دِيَرْبَدَيْكَ چيک عمل کوي په الحمد لله رب العالمين أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك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 وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً فلا تأسى على القوم الكافرين